«Проходь! Я не сам тут!» – кивнув у бік Елі. Ася висунула голову в коридор. «Хто це?» – ледве вимивала вона. «А дідько її знає, якась наркоманка, до того ж профора серійного вбивці». «Де ти її підібрав? У якій канаві?» Ася почала тіпати. Я вже став побоюватися, що вона зараз хрясне перед моїм носом дверима. Ви що удвох десь як свині валялися? Я ж сказав усе потім, це Еля, проходить в одній серйозній справі, а Сюд, заспокойся, дай мені телефон, я їй знайду якесь дранче, щоб хоч трішки прикрити. Павле, чого ти приперся, поглузувати з мене? А що тихіше, якщо я тобі зараз почну все пояснювати, то до самого ранку стовбичутому в коридорі. Іменем закону вимагаю, щоб мене впустили до квартири Козловської. Вирішується справа великої державної ваги, треба негайно затримати небезпечного злочинця. Ні, з цим дорісвітом про щось говорити марно. Заходь уже, Інтерпол. Ася непорозуміло потрясла головою і відступила вглиб перед покою. Я обхопив Еліну за талію, допоміг їй переступити поріг і силоміць потягнув до вітальні. «Куди?» – скрикнула Ася і кинулася слідом. «Залиши в коридорі». «Павле, не нахабній, а то викличу міліцію, нехай забере її і тебе». «Асі, я сам викличу міліцію, а ти...» Ну, знайди щось на це грішне тіло. Де телефон? А то ти не знаєш. Я влетів на кухню, запалив світло. На плиті в сковороді, прикритій кришкою, лежали котлети. Я їх, звичайно ж, не бачив, але чув їхній запах. Тільки до них мені ще рано. Солов'я застав на роботі, це добре, менше збиратиметься. Сергію зупинив потік його запитань. Ти оперативник, отож і оперативно. Я у і записуй адресу. Із вітальні виривалися люті викрики, зойки, верески. Хтось комусь дав гучного ляпаса. Аж виляски пішли. Усе приїжджай швидше. Прокричав я в трубку вибіху перед покиєм, мало не збив з ніг Асі. Вона розпатлена, халат розхристався так, що видно душу. «Убію твою кікімеру!» – кричала Ася. «Візьму сковороду і розтращу її голову!» Накинулась на мене. «Чо це, мовляв, я порядкую в неї вдома?» «Ні, з мене досить!» «Вгамуйся!» Накопталася порошку, тепер верзе, казна що... Я поправив халат на грудях ошелешеної Асі і зайшов до вітальні. Еля стояла біля канапи, на якій було розкидане жіночу білизну, і на голову грізно дивилася на мене з-під лоба. Її похитувало. Елю просидив скрізь зуби. Я не жен, щоб гратися з тобою, я Павло Таряник». Вріжу зараз так, що до віку забудеш, коли в тебе день народження. Одягайся і швидко, скоро гості приїдуть. Вони люди серйозні, стриптизом не цікавляться. П'ять хвилин і ти вдягнулася. Домовились? Не дочекавшись відповіді, я вийшов на кухню. Павле, Ася скривилась. «На що ти перетворив мою квартиру? Це ж з можна. Асю, ти героїня». Ти допомагаєш нашому правосуддю викорінювати зло. Що у тебе там у сковороді? Їсти хочу, вмираю. Ну, бери їж, щоб тебе розірвало. Може супу розігріти? Ні, дякую. Обідуся котлетою. Як я стомився і все чому? Та тому що дурень. А це б накрасти в парку квітів, купити пляшку коньяку, приїхати до тебе і зачаркувати та філіжанкою кави слухати твої чарівні поезії. Ти знаєш, мені здається, що вони якісь надто сексуальні, у них жіноча жага по-чоловічому я так нуртую, що хочеться обійняти авторку і сказати «Люба моя, мила моя, я тут». Дурень!